Через місяць, коли всі інші старанно конспектували нудні лекції викладачів, які видавалися мені повною нісенітницею, я відчув певне полегшення. На зміну цинізму з безглуздими зв'язками прийшли дієвіші почуття – ненависть і спрага будь-якої діяльності. Я тинявся вулицями і обмірковував, що мені зробити. Бити вітрини? Писати на стінах політичні лозунги на кшталт «Свободу такому і такому?» Викрикувати вірші на перехресті? Чи нарватися на ніж у темному підворітті? Пам'ятаю точно, що хотів, аби мене скрутили санітари щоб у мене з рота йшла рожева піна разом із безтямними словами, щоб мені вкололи транквілізатори і замкнули в палаті, де б я міг вільно битися головою об стінку. Інше життя було мені непотрібне. Я втратив його сенс. Слава, про яку я мріяв, перетворилася на жменю багна, що полетіло мені в обличчя. «Для чого і заради чого вона потрібна?» – міркував я, думаючи про це чи не вперше. Згадав казку про Руслана та Людмилу. Зворушливу дитячу ностальгію з голосом мами, яка схилилася наді мною, хворим на ангіну, та захоплено декламує пушкінські рядки. Проте, Дивно, мені найбільш запам'ятався другорядний герой, що здійснює купу подвигів і вже обернувшись на Старегана Відьмака, чує від Найни одне й те саме: "Я не люблю тебе". Я не був Стареганом. Я був молодим, сповненим сил і планів. Але ці чотири слова повністю вибили мене з життя. Навесні моїх однолітків почали забирати в армію. Багато хто з моїх однокурсників уже відслужили. Перевагу при вступі на наш факультет віддавали саме таким. Черга була за мною. Я спостерігав, як принишкли батьки, як вони зачиняються від мене на кухні і довго гомонять. Мама ридає, батько повертається додому пізно і не дуже тверезий, та мати не сварить його. Навіть навпаки. Дістає через свою подругу, ту саму в якої минулого року загинув син, імпортні напої та вранці кладе батькові в портфель. І він знову йде кудись у бій. Однак я не переймався цим доти, доки вони урочисто сповістили мене, що від служби в армії мене звільнено. Саме тоді моє поживілля відступило. Армія. Ось де вихід. Я мушу іти. Вставати за дзвоником чи сурмою, чорт цього знає, як це відбувається, бігати по смугастому майдану, падати обличчям в багно, вставати і падати знову, відтискатися від підлоги, віддаватися чиїсь волі, тим самим засвідчуючи своє перевтілення в робота, в механізм, в об'єкт для офіційно дозволених знущань. Вранці я помчав до військомату, а ввечері витримав важку розмову з батьками, яка закінчилася викликом швидкої для мами. Я мужньо витримав безглузди ритуал під назвою «Проводи», не посадивши поруч із собою жодної зі своїх прихильниць. Вислухав урочисті напучування батька, сусідів, однокурсників, напився, цілувався невідомо з ким. Я хотів скоріше позбутися всього цього. Потім я їхав у вагоні, дивився на стрижені потилиці вчорашніх школярів, своїх нових товаришів і посміхався. «Їхав від неї. Я був майже щасливим, оглухлим та засліпленим шматком біомаси, позбавленим почуттів, котрий прагне одного – бути вбитим або вбивати».